Arribarem a les 5 de la tarda Ja sabeu que en Josep Pedrals i el ben sonat Bona tarda És tan bon. ben sonat aquest any ens porta cada setmana Una frase que li ha sonat malament I ell suggereix com refer-la Exacte Avui, què has escoltat? Mira, avui, bueno, avui eh, ahir, dies, sí, dies, sí. Hi havia l'Oriol Pujol fent unes declaracions Referents a la seva possible imputació En el cas de les ITB Una imputació no és una condemna express Deia, o una imputació no és una culpabilitat No però sembla ser que durant aquest procés Oriol Pujol ha aparegut en boca dels altres imputats amb el nom de Zumo Sol, o com a líder espiritual de la trama, que és un nom molt bonic, no? ser mm -hmm. líder espiritual d'una trama criminal. No. Bueno. En fi, en la seva compareixença, però, va suggerir que podia ser que aquesta possible imputació fos una forma d'aturar el procés sobiranista esbarlant-li al cap alguna persona en concret, deia i va apuntar la possibilitat d'apartar-se de la primera fila de la política si la cosa anava més o veia que ell podia resultar un llast per al partit. Mm. Llavors, analitzant una frase de la seva declaració, ens adonarem, gràcies al meu anàlisi, que potser Oriol Pujol estava parlant d'un assumpte totalment diferent. Ah, ah. Sí, vet aquí que el ben sonat, senyors meus, s'ha convertit en un desencriptador de missatges, en pedrals convertit en la màquina enigma... Com una cabra. La frase en qüestió és... Ningú ha de ferosa el procés històric. Uh -huh. Quan estàdi això haurio el pujol, a què es refereix? Diu "ningingú, ningú és cap persona. Sis sí, sí, sí, sí, ja sí, va sortir sí, sí, altra sí, sí, vegada. Sí. Ningú ningú és cap persona. cap persona A bé, quan porta la proposició de després i un infinitiu de qualsevol verb, constitueix els temps compostos que denoten la necessitat física moral o lògica que s'acomplexi l'acció expressada pel verb principal. És a dir, a veda és cal, di. Fer nos, en aquest cas seria el ver principal, o si sigui, obstruir dificultat o privar d'obrar, de funcionar, etc. O sigui, eh, diguéssim que hauria podria dir que persona, eh, ha de fenos al procés. Ben, és igual, m'estic embolicant. Si que a persona pot obstruir el fenomen de transformació relatiu a, a la nostra col·lectivitat, per dir-ho sí, així, no? Sí, o sigui, sí, sí. Ningú ha de fer interferència al procés d'independència a dintre de convergència, podríem haver dit. <laughs> I si ja ho feia rimat, que és com m'agrada a mi. O dir que els afers inconvenients no llastin els convergents. Molt bé. O encara, si és tan greu estar imputat me n'aparto i s'ha acabat. Ara... Que això està bé. Que això és com, com sí. diguéssim, sí. tota com la vida ho hem dit. Com ho diríem a casa. Però jo penso que Oriol Pujol en aquesta frase s'estava referint a una altra cosa. O sigui, ningú ha de fenosa nosa al procés històric. Ningú ha de fenosa nosa, ni algú ha de fer nosa... Eh, eh, eh, comencem a analitzar-ho. Ni, ni és el terme negatiu usat per a formar proposicions que expressen l'extrem al qual pot arribar alguna cosa. O sigui, ni, ni. ni parlar Ni parlar-ne, molt bé en, que és la proposició que expressa relacions circumstancials del lloc que denoten allà on és o s'esdevé una cosa. O sigui, ni en guà, que és la forma col·local per dir guan. com guant, és la peça de vestir que cobreix la mà o la mà i el puny, o fins i tot braç ni que s'adapta... Ni en guà, o sigui, ni en guan diguéssim, ni en guant de Fanosa. Fanosa és les Fuerces Elèctriques del Noroeste S.A., que és una empresa que es va fundar a Galícia l'any... bueno, cap als 40, suposo, i que actualment està aliada amb, amb gas natural, no? I és gas natural fenosa, que sí, sí, sí, sí, també senyor. té collons que estigui així. Sí, sí. Però bé, en fi... La <laughs> Llavors, analitzant-ho, o sigui, ni en de fenosa, o sigui, ni, el, ni en les mans de fenosa, seria, no, no? Llavors, la segona part de la frase és el procés històric. El procés sis... Des del verb processar. Tu processis, ell processi i nosaltres. Bueno, que és sotmetre els materials, les dades, tal, a una sèrie d'operacions programades, sobretot fetes amb maquinària adequada i de forma automàtica. És o sigui, dir, portar procés. I tòric, processis tòric, tòric vol dir referent al tòric, i el tori és un element químic de símbol TH i de, de nombre atòmic 90, un metall lleugerament radioactiu que es troba a l'escorça terrestre i està considerat com una possible alternativa a l'urani com a combustible nuclear. Oh, o sigui, oh, oh. no els sotmetis a una sèrie d'operacions amb tori, estaria dient. O sigui, ni en les mans de fenosa els sotmetis a operacions amb tori. O si sigui, està estar referint-se a les centrals nuclears de Catalunya a Escoo i Vandellós, que, curiosament, estan en mans d'Iverdrola, no de Fenosa, ah. perquè Fenosa en té dues, que són la de Trillo i la del Marat. Ah, mira, mira, mira. al costat de Guadalajara i el Marat a Càceres. Uh. I, per tant, o si sigui, està dient ni en les mans de Fenosa, o sigui, ni en les centrals nuclears de fora, no els sotmetis a Tori. Està, uh, Oriol Pujol estan negant-se a substituir l'urànic com a combustible en les centrals nuclears d'Espanya en general. Sí senyor, sí senyor. O sigui, ni n'ho de fer nos al procés històric, o sigui, o sigui, està dient procés a l'urànic en guants de qui sigui, diguéssim, saps? Que per això podria haver dit no useu tori als reactors ni a Càceres ni a Badajoz. <ríe> o deixeu-me que recomani per a l'afició l'urànic. O si voleu àtoms pesats, amb l'urànic aneu sobrats. O no fessiu pas fissions amb Tori perquè us vindria un cor i mori. Molt bé! O que amics meus, jo prenc partit per l'Urani, l'Enriquet. <ríe> Clar. En realitat, també està parlant de l'actualitat perquè, com tots sabem, la guerra de Mali és perquè Mali hi ha urani. Mm. Per tant, en aquest que no cas, no estigueu parlant d'una altra cosa. Exactament, tant. jo crec que Oriol Pujol estava fent un, una picada d'ullet als amics de de França, d'Holand i companyia. Molt bé, doncs veure, podria, podria ser. Quedem. Aquesta és la visió, té, la visió que té la visió que té Ampadrals. Eh, i també té un poema, com Sí. Tin un poema que diu "Si ens concentrem en l'energia, no, no, no la nuclear, eh? en aquest cas és un, així en general. En canvi de, tema, canvi de Sí, és més Hölderlin i tal, eh? Sí si ens concentrem en l'energia fins a l'extrem que ens du a l'estrès, i si una nàusea intranquil·la crea un dolor que ens oprimeix, i si la calma es fa patia i ens relaxem amb cansament, i si l'eufòria ens asfixia per on l'ofectro hem plaer, i si admirats i amb alegria sutgem el buit amb gest atent, tots els estímuls ens motiven, són una malla en l'inconscient, les emocions fan poesia la poesia pensament com un poeta i tal sonat gràcies federals la semana